Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbihahum bi ihsanin ayyum ildin Allah në madhurë e falën në rojmë, dhe vëtëm përfiëndim dhe falën kërkojmë Lafda të dhe bëkimët Allah o qëfshin me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Me familje shokët dhe gjithët të që ndjekën, këtër këtër në ditë në fundë të kësaj botehë Të ndërru dhe zërë edhe sëtë për takohemi në takimet e radhës, në takimet e ditës e gjumëa dhe dhe në kohën e ezanit dhe të mundohemi që të shrujzojmë këtë kohë për të shqilu disa mësime dhe uzime që në i la në emanet Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Në takimin e kaluar kemi filuar që të flasim për një porosit madhe që Muhammedi aleyhi sallatu wasallam i Allah një, njërët për shokët të ti, Ebu Dherrit, e, që pa dëshëm përmesti a i mesajë për sjallë dherit të këni. Dhe kimi thënë se Ebu Dherrit përmandi se Muhammedi Alehi Salatu Asram i Allah shtatë parosi. Parosin e pare kimi të rejtuar në takimin e kaluar, kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kë Në ka porosit i të rrguar i alihis salatu wa sëram që Ti dua njerës të ngrat, njerës të shkret Dhe gjithashtur të jem afer tyre Dhe kemi shëruar që kanë në kuptan me e dash një njëri të varfer, një njëri të shkret Ngrat Që kanë në kuptan kjo Dhe që kanë në kuptan me i nejtë afer Ndërse sot dhe të vazhdojmë insha Allah me porosit tjera të radhës Në vazhdojmë e budherri radiallahu ta'ala anhu tha O dhe në përësit i dirguari Sallu Sallem Në endhura ila menhue duni Që të shikaj në a që është Më ullë sënë O la endhura ila menhue fëuqi E mos të shikaj në a që është Më bimua Dhe më thonë Shikaj gjithmonë dikën që është Më ullë sënë Më porshë sënë E mos të shikaj në a që është Më lartë sënë Qëfar në nën kuptan kja? Të ndërdozër nuk ka njërin bot që Zotë i Gjellewala ka krihu kërsh dhe qoftaj e që Allahu Gjellewala nuk i ka dhe në begatit saktume do në s'ka njëri që mund më thonë Allahu së më ka jepë kurgja, s'ka do në veç guen që ta ka mundësu me folë këto fjallë, është begati e po, do në tja, po mund është me u shprej, do më thonë që s'kam kurgja po, pa, po shprejesh, po kjo begatin veti do në po mund është me folë e më slasë për beg sa dhe që i spravum që ashtë, sa dhe që i shkret që ashtë, e që Allah se ka dhonë në një që kapër. Kjo është e para. Në në tjetër, nuk ka njërin bot që Allah e Gjellar në këtë dënja, sa dhe që e ka begatu, e ka pasuru, i ka dhonë mirësi, e që e t'i ketë të gjitha, asgjë më s'me i mungu, as kësi nuk ka. Dhe nuk ka njërin bot që nuk ka asgjë, për nuk ka njërin bot që i ka t E ati tjetër jepë, ja, atë tjetër për e përruan nga kja Këtë ndarit të begative, Zotë i Gjellewale E bënë në basë të drejtsis Dhe në basë të urcis Dhe në basë të dijes të ti Andaj Në mësën Muhammedi Salahasem, si duhet ne Me i vlerësu begati që Allah në i ka dhon Dhe duke i vlerësuar të begati që Allah në i ka dhon Të jemi Allah të falenruas dhe mirënjahës Për begati që Allah në i ka dhon Në qofë se njeri ju sa dhe që Allahu i ka dhonë nga begatit gjithë mund shikon taj tjetri unë e këmë po edhe kjep që në këtë që fare ka shikon e këtë begatit këtë që e ka e kështu më radhë nëse kështu njëri ju i shikon begatit e ti dhe shikon taj që është më ljarë saj më mirë saj në shëndit në ti, në pasurin në ti e në shumë begatit saktuar të kësaj dunjoje atër asë njëhem nuk ka me konik në ashen kur kur E kur nuk është i knaqër, dhe kur i nënqman dhe i përbuz, begati që Allah e ja ka dhonë, a ka mundësi me e falenru, Allah nësit duhet? Jo. Kur, nga se nuk ka ko me falenru, nga sërash të i zonëve qka, më ankesa, është në zonë duk u anku njëherë, s'ka vak me falenru, nuk ka vak me qenë mirë njëhas, nuk ka mundësi. Dhe kështu nëse i muhan begatit Allah, dhe nuk është mirë njëhas, atëherë, as atë beg Po asë atë që e konë nuk erun. Nësë Allahu të barë, këvë të alë, të dërëzër, në kam suar se si duhet na me i rrujtë begatit. Nësë Allahu gjëllëverat tjepë begati, e qështë duhet me i rrujtë? Sot njerët për shamë mund kur kanë diqka, angazhojnë kompanit saktuar atë sigurimit me armë ja rrujtë. Apo se ma vijedhë dikosh, ma mërë dikosh. Erunë, vendosënë alarmë, kamera me rrujtë begatitë. E begatit që Allah në i ka dhonë që Allah mësë në i marë E që s'ka alarm që i e nalë Apo a ka kompanije sigurime që i e nalë Allah më i marë begatit Të ka japë Ruman i se pa me më merë Zotit S'ka kush në në më e nalë Zotit në gjellë në vola Kur do me marë në begatit e merë Se vetë kërkën heq E mirë A ka ndonë i mundësi meru të begatit për apë i Zotit Mësë në i marë a i njeve Masë që në i ka dhonë Masë nuk pas ka mundësi më alarm, me alarmas Me kom E çuks me rızbegati. Allahu ka thën, kërtu, Nëse, one u thon: "Wela in shakartum la azidannakum." Ne sa falënderoj unë u hashtoj begati. Emam thon, mirnjohja dhe falëndimi për begatin që Allahu na i ka dhënë është mënyra më e drejtë dhe më e sigurt për merrit begatin që Allahu na i ka dhënë. E për më qen falëndërues dhe mirnjohës duaj me shikun ato që është poshtë, në pushtet apo nëse për shambull gjendin shëndecure se ki nështë asiduhet që i ka atë tjetin që fara është të për, e po nga nështë mirë njëri me shku në spital e me i po do njerë që ka vuajnë e që ka dhimë ta me thonë shëqurën kam dhimë të në keqë e me qa paska e po si të shetëve që është ma poshë të ti disidu këtë vitja pak ma mirë e gjim gushlimin për smundin të ndetaj që është ma i smutë Përëndaj një herë, njërit pej djetarëve ka pasaj Muhammed i Munkedir, ka qenë djetarë i një orë, i devatë shumë, dhe i është faqë një, një plagë ndorë që i kulante, dhe korepan në ata gjemati ti e në zansë të ti, ju dhimë, që të paska bova kia, në të kuptim një kadhim, ka dhimë, ka thonë, elhamdullat, ka mujtë me konë në gojë, në syu që kësha bova pëtën. Në ne ka mujtë me konë, të ikonë ka mujtë Allah që që që ka vendusë, ndormi vendusë, nësij, ishë konë shumë a problem. A dhe i kër njeri kështu shikan, ma let i ti ka një së provat. E edhe në begatin e Allah nda i ti. Mirë po, kër njeri u shikan gjithë ma në altë, edhe një flamë me i ra dërzot. Qem ra flama që e filoni asë pëtesh, asë pëkullot në e pëteshi. A dhe kështu i duke këtë vetë e që e kagodit, edhe se e kagodit këtë asë kena. A dhe i gjithë për ë Nji flama bën të pakënaqshëm, ni grip e bën të pakënaqshëm, ni gritë e bën të pakënaqshëm, gjithë është i pakënaqshëm. Prandaj ky njeri edhe me ato begati që All-ja ka, s'ka mund si të mboqënaqsh. Edhe ato që si ka s'ka mund si me i arrit apo. Prandaj kështu na mësoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në çdo aspekt të dunjos, shëndet, në pasuri, çka do të thotë, çka gjëndë të tjera. Na montan ku më po shumë për limëçi kemi për shembull. Nietë tonë përgjithshme në aspektin ekonomik e në aspektin tjerë që ka shumë popull që ka vuajë e, e që hiken është vështirësia, më thon alhamdulillah. Na duhet të mund të angazhojmë për më mirë, nuk duhet të mundërzu. Mirë, po kjo na mëson këmësimi i pejgamberit na mëson që mos tankuohemi, mos të vajtojmë, mos të qajmë, apo mos të nënçmojmë, mos të përbuzim për këtë Allah. Po timi nga ata që janë din vlerën. Alhamdulillah. Allahu ndallosh te më mirë. Mi po kështu, alhamdulillah. Tju shemi kon shumë mirë jam po. Tju shnumojt më kon shumë mirë jam e kështu më rrave. Kem sodrën në mëcin pandëruas. Nëse shikon na ç'është më pus saj e jo na ç'është më lar saj. Kjo është në aspekt të asaj që ka me këtë botë. Thash në aspektin shëndetësor, në aspektin ekonomik, në aspektin e tjera të kësaj dhunjoje. Gjithmonë kur Dje pakna që më ato qka ki Thuj, e qka më se kështë pas A di sëso ka që se kanë këto heq A tërbosh rahata Mirë po A duhet gjithmon me këqyr taj që është ma posht A po kërë duhet me këqyr taj që është ma nalt Jo, kërë duhet me këqyr taj që është ma nalt Po njerës sët e kanë kan gabo orientimin A tje ku duhet me këqyr taj që kë është ma posht E aty ku duhet me këqyr taj që është ma posht ek çuditë ato shërmatat. Kështu që janë pak të pakënaqur. Në kuptuan bashkë këtë hadith, ku duhet më xhith më poshtë. Te aspekti i kësaj dunjoje. Kur kurse ka marrë këtë dunjo këyt. Apo sado që të lakmojsh vallaj, sado që tu teksha pas edhe këta, gjithmë pasoj vjen edhe një edhe këta teksha pas. Se njëri kur nuk nëqësh. Ka thënë pejgamberi sallallahu selam, po t'japtë Allahut një njeri, po t'japtë Allahut një njeri, një lugin Ma ma ma ma ari kështu më kërku edhe tjetër thotë edhe është të të kraposh një lugim mi amush ari nuk bie thotë edhe është më pas isha bota aman e thotë pejgamberi sa selam nuk jamush gojën birit aty mik pozdhëut apo kur bie në dhë e mush goja dhë çtare është që si krym pun kur gjo çaj ka lakmuar për dhaj besimtari nuk është lakmiçar nuk është i pa ngapshëm është i knajshëm me caktimin Allahu le wala pa në rëndot në të bare kota e la, shikon atë qësh ma poshtë, mirë po, nuk dërëzot, angazhojt për me përmisu standartin jetësor, pse jo, angazhojt për pjekët, mirë po, me punë dhe me angazhim, jo me ankesa dhe me, dhe me qërtim. Kështu du të me shiku, poshtë, jo në altë. E kur du të me shiku në altë? Kur dikosh është, përshamu në dije, sada që ke marë dije, sada që ti i dishëm, apo kështu e ka ma dishë që është të me konë, halonë më mirë shkona, po, i shkonë. Apo, halonë më i disëmë. E, po, këtu dhët me këqyrë më naltë. Në dhije shikam më naltë. Në punë të mira, shikam më naltë. Garamë për punë të mira. Për shambullë, njëri bënë mirë, dhoti, që a ka që së falën heqën e bële për falën gjëmonë. A du të qështë me këqyra? Ja, mështë gjatë që së falën heqëti. Këqyrë dhe pune e, dhe veçmërisat dhe. Kërën dy kush, e falë në i vakt, i thutë, po falë i pësë, o të mësi për falë i që të shuqenë në hamnëse, që a ka atjirë, sa hi, më një përti po më së shuqet atjirë, që që a ka më mirë, po edhe pësë vaktë e kërë ti falësh, a du të më nëllë, falë në file, falë sunete, bëm punë në mira, pse? Nga se Allahu gjallë ualla, në këjapë, shemë bu Gjithë mund është e se ka më mirë, ka më mirë. Pra ndaj, në aspektin e bamirësisë, në aspektin e dijesë, në aspektin e punëve të mira, apo, në aspektin e dheveçmërisë, besimtarit gjithë mund shikon ato që është më naltë të përën. Gjithë mund, ato që është më naltë. Pra ndaj, na themi se e dojmë pegamberin sallatësallam, -sal gjithë ku është do muslimat e du muhamin dhe sëmë, apo, Nga se ka bërç me edasht, edhe ka që ka me edasht, edhe ka kën me edasht. Mirë pa, kërë mështu i që shëtë duhën e, duone, se dënë kërë shëtën, a? Nga se këqët që kanë dashë shukët e shuk të ti, asabën që shë kanë dashë, për e kamërës omë, që shë kanë ajtë gati ata, e shëtë që duhet halam e bupunë, duhet halam hala ma shumë me ndjekë rrugën e ti, duhet halam ma shumë me i nejtë gati për me, edashë Muhammedin sallallahu alaihu sallam. Andaj, kjo është orientimi i duhur në jetë. Kështu besimtari orientohet, apo do të thonë herë shikon poshtë her her her e herë shikon lart. Herë kthehet në kët anë, herë kthehet në atë anë. Et çka është ajo që e kthen dhe orienton? Ky msimi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ai e din kur duhet të më kthy poshtë. Edhe e din kur duhet të më kthy lart. E din nëse nëse i i çrregullohet orientimi, atëherë padyshim se bëhet i pakënaqur lajthit, dhe vjën rrugën e kësaj dunja johë. Prandaj, i tha për i gamberi, sallallahu sallam, e budherrit, shikon nga që është poshtë. Pse? Nga se kështu i vdërësan begati që Allah t'i ka dhun e para, këto mësahërra, dhe e dyta, gjithmon bësh dhe Allah t'i pa nërruas. Gjithmon. Nëse shikon nga që është manalt, në kuptim të dunjas, kur nuk më nëshme i qmu begati që Allah t'i ka dhun, se kur nuk i kënaqën, edhe Allahu nuk e falndron. Këtu është dytë këqia të vëllaja që mjafton me goditjen e njerëz zot na ruaita. Porosia tjetër të që i tha pejgamberit sa më budherrit ishte wa amarni an asil arrahima wa in adbarat. Ne mka porositë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çë nuk kujdes për lidhje të fare fisnore edhe në qoftë se ata nuk kujdesen. Domethënë Për të të të përgjëmëri së sëllëm, më sthuj ti, unë e thira, aj së po thirë, a së në së po thiri pra. Jo kështu më zba. Ti bën mirë. Unë e përshkaj, aj së po vjene, a së në së po shkaj. Në më zba kështofë. Në ka përrasit përgjëmëri së sëllëm, që më u kujdes për lidhin farëfisnore. Dukë i filuar nga rethi maj ngusht, pridënor, në <coughs> familjarë, t dhe dhejallarëve, hallave, tezeve, e pastaj rrethi me radhë, ekstumeradhë, dirja tje ku t'lidhë, qka do qka, me e vogën që t'lidhë me te, kujdesu për tepër, kujdesu në sprova që i ka kalu, kujdesu në telashe që i ka në kaplu, kujdesu nuk u interesu për hallën e tynë e gjenë, e tynë e ajni mirë, qofë me telefon, qofë me vizit, qofë me përkrahje, edhe në qofë sa ta nuk janë korekt si duhet ndajteja, po ti bënë me ta si duhet. Dhe këtë porasi Për e nga mësën që Besimtari E kjo është regull shumë i malë njët Kushe kuptan Vëllaj bua të rahat shumë Regullit që për e nga mësën Për e nga mësën në bastë Këtimsimi është Bën mirë për hirë nëzotit Edhe në qëvë se njerëzit nuk e dinë Që ka një të ndërëzër Musa a.s. Musa a.s. I ka thunë Allah gjellë gjelar një dit O zët Kërkëj pëjtje më aplëcu një lutje E djetë se lutë të pejgamberve Kanë qëndë pëcuara Zonë të Gjellera është përgjiqë Duave të pejgamberve Musa, Alejsham i ka thonë O Zotë jam, po kërkëj pëjtje Një halë, një dertë e kam Një probleme ma zidhë Allahu Gjellera i tha Lutëve Musa Qëfar tha Musa zonë O Zotë, njerës për flasin për mu E kanë, popli i busat Alejsham Ska qenë shumë i edukum dhe i Musaut Kanë folë fjallë jotë mira për pejgamberet june E këto është përshare kanë bezdise, kanë shqecu Musaut në alisam E ka dhona zëtë Vëqë në ali e më shpifin Ani le të më kritikojnë Nëse ka, kom nga bu, le të më qërtojnë A më shpifin për mu Masë më akuzujnë pa drejtë Kërkes të kërkesa e Musaut Që më usatë në kërkej për i Allahu gjallë u Gjallahu alam E qka i tha Allah Allahu Qëka i tha? Tha, ja Musa Lem e gjal hali nëfsi Fe kejfe e gjal huali gajri Këtë se ka po për veti Këtë nuk e ka po për veti E se me vo për tjerë Dëmohon, Allahu Gjall e Walla Sa so njeri ka full keq për Zotin A jam shilë Allahu guen? Sa so njeri shpif për Zotin Plet keq për Zotin A jam shilë Allahu guen? You. A ka mundësimi jam shilë guen? Jam shilë? Po nuk jam shilë, Zotë Gjall e Walla Këtë dunia e kalon që shtotë qet kur çadan lidhje pa lidhje apo ama takimet e Allahu nesër gjithkusht jap llogari për fjalë që i ka thon për punë që ka bue atërs komë pshtua ti atjta andonjo Allahu thot se ku do për mukit punë e çish me u për të tërkan andaj Allahu jelle ora soq me njerëz që i begatin Allahu vazhdimisht e i bën mirë vazhdimisht ni haris provan thot kursum la zoti me çel syt subhanallahu a'udhu billah don sot mirë ka bë kurse si çel syt A kahti çel syt, kse begatit. Ati do të më thon, "Jo, ti i ke mshël syt, espi shëmir syt. Çeli syt so është asgjë, sa shpesh Allah xhallahut ka ndëruat ka begatuar. Prandaj Allah xhallahut la valla nuk e ka bërë çë me i detyru njerëzit me e falëruar Allah xhallahut vazhdimisht. Çë ka bokut. Përkundazi edhe ata që Allah nuk e falërojn. Madje ata që Allah na mohojn, Allah te barek otala yeb. Yeb, dhunja është ç'sto nda Ibrahima el-Isham këndë të të iqabën boni doa dhe tha Rabbi gjalë hadha belë dhe në aminin o Zotë këtë venë banë të tësikut qëtë warzuk ahlehu minë thëmerat dhe banur të këtë veni besimtar të këtë veni ata që kanë besuar men amena ata që kanë besuar të furnizajme begati Allah u tha wa men kefara Fër umet ti uhu kalilin. Edha ta që më hojnë, në këtë dunia ka më i fornizu. Juve që ta që besojnë. Me hunger book, e me pi uj, e me i shuzur pe gajtë dë dunias. Ja mundësën Allahu edha ti që ka besu, edha ti që nuk ka besu. Edha ti që falënërën, edha ti që nuk falënërën. Edhe pse, pa dushim, ajë që beson, më ndrysh e ishë janë begatit, se ajë që më hanë, mirë po. Allahu gjëllë uhalem, nuk kja më hanë të drejten e përjet të mirësive në dunja, nuk jamon askujt, ajë që i përpjekët, ajë që i mundohet, Zotë i gjenë lëvora gjithë do kujtë ti e ja mirësi, Zotë i gjenë lëvora gjithë do kujtë ti e ja begati, në këtë dunja. Pra ndaj, nuk ku a ka ndalë allahë mirësit, askujt, përshka këtë mos mirë një osë, përshka këtë mos përnerimet. Lëzim përësër një sa vasë të puni, afroni sa të kërë mundë si, Lëzim. Pra që jëdha pegamerësëm më në mësën këtë, ti bon mirë, ti silu mirë, ti vizita, ti ndihma, ti përkra, edhe në që pëse, nuk shën nga pole tjetër interesim për të njëtën, nuk shën nga pole tjetër ambicje për njëtën, mirë po, ti bon mirë, pëse, nga së njëri u bon mirë, që Allah gjëllora me e, Mesh me po di, njeriu bën mirë që Allahu më pagu. Njeriu bën mirë që më e thon vën Allahu xhallahu aleu ala, e jo që me pas kthim. Kthimi është në Ahiret. Nëse ti bën mirë në dunjë, Zoti xhallahu aleu ala të pagu në në Ahiret për mirësi që i ke buar. Prandaj i tha pejgamberi sallallahu alejhi vesallam Abu Dharrit se të porosisë që ti mbash lidhje të familjesnore, që të kujdesesh për familjen tënde. Edhe në qoftë ata nuk janë fanëruas, edhe në qofës ata nuk janë mirë njërës, edhe në qofës ata nuk kujdesin për ty, ti kujdesu për ta, edhe në qofës ata nuk interesohen për ty, ti interesohu për ta e kështëmëral. Përëndaj, sa so ka hadithë të brozër që ka full për përgjambersën për vlerën e, kujdesit për familjen, për lidhët farfisnore, që ti me të kujdes shumë në këtë aspekt, nga se, padushim, e kemi obligim fetarë, që të rrimë nga të njëri tjetët, të kujdesimi për njëri tjetët. E sa më të ofërt, obligimi më i madhë. Sa më të ofërt, borë që më i madhë. Dhe kujdesi dhë tjetë më i madhë, pa dëshimë afër. Pra ndaj, nuk ka përrasit i të rëgohar i sasëllëm që, ta lidhe raportin të familjarë, të kujdesen për raport familjara, edhe në qëfë sa ta nuk kujdesen për, për këtu ofën. Pra ndaj, këtu e ndymësime që po pa një zikamit edhe të tjera nga se kemi thëmë, se në hadith dhe budherit janë shtatë porosi, e tri kemi përmenë, njën të kaluarën dhe dy sot, ku pegamiri së oselëm tha e budherit të porosis që ti duasht të varfrit dhe të rrish ofërtynë, a po të porosis që të shikash atë që është më poshtë, e jo atë që është më lartë dhe shëruam si bian kjo, dhe treta të, të porosis që të kujdesisht për lidhë dhe tharkistore edhe në qufë nuk kujdesen. Kto janë disa porositë që pejgamberi sallallahu aleyhi dhe ve dharrit radhiyallahu taala-nuh, ne po u dishse kanë bërt edhe disa porositë ato që inshallah do të, insha të munduim që në takimet e ardhshme i trajtuam. Zoti jëu lehuar o zot në rrugën e drejtë, Allah na i përmirësoft raportet me zvetë. Zot jëu lehuar na dashuri, emshir, zvete, dashuri dhe dhe e mshirë, respekt me zvetë që kështu ta fitojmë pas edhe dashurinë, mshirën dhe falën e Allahu xhën la xhala. Prapu i them sot keni mundsi, rregullni safa, dretoni mirë. و بما قش بو اذن فزوتي والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا